Kapittel 26 Dere skal ikke lage dere verdiløse guder, og dere skal ikke reise dere et utskåret bilde eller en hellig støtte, og dere skal ikke sette en stein som en gjenstand til beskuelse i deres land for å bøye dere for den, for jeg er Jehova deres Gud. Dere skal holde mine sabbater og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Jehova.» «Hvis dere fortsetter å vandre etter mine forskrifter og å holde mine bud, og dere virkelig følger dem, da skal jeg visselig gi dere regnskurer i rette tid, og landet vil i sannhet gi sin grøde, og markens trær vil gi sin frukt. Og treskingen hos dere vil sannelig vare til druehøsten, og druehøsten vil vare til såingen, og dere kommer i sannhet til å spise deres sprø til dere er mette og bo trygt i deres land.» «Og jeg vil gi fred i landet, og dere skal i sannhet legge dere til hvile uten at noen får dere til å skjelve. Og jeg vil fjerne de farlige vilddyrene fra landet, og et sverd skal ikke gå gjennom deres land. Og dere skal visselig forfølge deres fiender, og de skal falle for sverdet foran dere. Og fem av dere skal sannelig forfølge 100 og 100 av dere skal forfølge 10 000 og deres fiender skal i sannhet falle for sverdet foran dere.» Og jeg vil vende mig til dere, og gjøre dere fruktbare, og gjøre dere tallrike, og jeg vil oppfylle min pakt med dere. Og dere kommer sannelig til å spise det gamle fra det foregående år, og dere kommer til å føre ut det gamle for det nye skyld. Og jeg skal visselig sette mitt tabernakel midt iblant dere, og min sjel skal ikke føle avsky for dere.» O jag skall isannet vandra mitt ibland er och visa mig och vara deras Gud och dere skall visa dere och vara mitt folk. Jag är Jehova deras Gud som förte dere ut av Egyptens land för att dere ikke längre skulle tjäna som slaver för dem och jag gick i gang och bryte deras åksstänger och la gå lade dere go uppreist. «Men hvis dere ikke lytter til meg, og ikke følger alle disse bud, og hvis dere forkaster mine forskrifter, og hvis deres sjeler følger avsky for mine rettslige avgjørelser, så dere ikke følger alle mine bud og således bryter min pakt, da skal jeg for min del gjøre følgende mot dere. Som straff skal jeg sannelig la forferdelse komme over dere med tuberkulose og brennende feber, som får øynene til å svikte og som får sjelen til å tæres bort.» og dere kommer simpelt hen til å så deres korn til ingen nytte, ettersom deres fiender med sikkerhet kommer til å spise det opp. Og jeg skal i sannhet vende mitt ansikt mot dere, og dere skal lide nederlag foran deres fiender, og de som hater dere skal trå dere ned, og dere skal flykte uten at noen forfølger dere. Men hvis dere, til tross for dette, ikke lytter til meg, da blir jeg nødt til å tukte dere sju ganger så mye for deres synder og jeg blir nødt til å bryte stoltheten over deres styrke, og gjøre deres himler lik jern, og deres jord lik kobber. Og deres kraft skal simpelt hen bli brukt opp til ingen nytte, ettersom deres jord ikke vil gi sin grøde, og jordens trær ikke vil gi sin frukt. Men hvis dere fortsetter å gå imot meg, og være uvillige til å lytte til meg, da blir jeg nødt til å gi dere sju ganger flere slag i samsvar med deres synder, og jeg vil sende markens ville dyr iblant dere, og de kommer til å berøve dere barn og utrydde deres husdyr og minske deres antal og deres veier kommer like fram til å bli lagt øde. Hvis dere, selv med dette, ikke lar dere til rettevise av mig og dere absolutt må gå imot mig. da blir jeg, ja jeg, nødt til å gå imot dere, og jeg blir nødt til å slå dere syv ganger for deres synder, og jeg skal sannelig føre over dere et sverd som tar hevn for pakten, og dere kommer i sanne til å samle dere i deres byer, og jeg skal visselig sende pest midt iblant dere, og dere skal gis i en fiendes hånd. Når jeg har brutt i stykker for dere de staver som ringformede brød er hengt opp på, da kommer ti kvinner vittelig til å bake deres brød i bare én ovn, og gi deres brød tilbake etter vekt, og dere skal spise, men dere kommer ikke til å bli mette. Men hvis dere, selv med dette, ikke lytter til meg, og dere absolutt må gå imot meg. Da blir jeg nødt til å gå imot dere i voldsom harme, og jeg, ja, jeg blir nødt til å tukte dere sju ganger for deres synder. Dere blir da nødt til å spise kjøttet av deres sønner, og dere kommer til å spise kjøttet av deres døtre. Og jeg skal sannelig tilintetgjøre deres hellige offerhauger, og hogge ned deres røkelsesokler, og legge deres egne døde kropper oppå de døde kroppene av deres skittende avguder, og min sjel skal simpelt enn føle avsky for dere. Og jeg skal i sannhet overgi deres byer til sverde, og legge deres helligdommer øde, og jeg skal ikke innånde deres formildende dufter. Og jeg for min del vil legge landet øde, og deres fiender som bor i det kommer simpelt enn til å stirre forbløffet på det. Og dere skal jeg spre blant nasjonene, og jeg vil dra et sverd ut av sliren etter dere, og deres land skal bli en ødemark, og deres byer vil bli en øde ruin. På den tiden vil landet gjøre opp for sine sabbater alle de dager det ligger øde, mens dere er i deres fienders land. På den tiden vil landet holde sabbat, ettersom det skal gjøre opp for sine sabbater. Alle de dager det ligger øde vil det holde sabbat, fordi det ikke holdt sabbat under deres sabbater, da dere bodde i det.» «Når det gjelder dem som blir igen av dere, så skal jeg sannelig la fryktsomhet komme inn i deres hjerter i deres fienders land, og lyden av et blad som blir blåst omkring vil i sannhet jage dem bort, og de kommer likefram til å flykte som en flykter for et sverd, og falle uten at noen forfølger dem. Og de kommer visselig til å snuble over hverandre liksom for et sverd, uten at noen forfølger dem, og det vil vise seg at dere ikke har noen mulighet til å holde stand overfor deres fiender.» og dere skal gå til grunne blant nasjonene, og deres fienders land skal fortære dere. Når det gjelder dem som blir igjen av dere, så vil de på grunn av sin misgjerning råtne bort i deres fienders land. Ja, også på grunn av sine fedres misgjerninger, med dem vil de råtne bort. Og de kommer sannelig til å bekjenne sin egen misgjerning, og sine fedres misgjerning som de begikk i sin troløshet at de handlede troløst mot meg, ja, også da de gikk imot meg.» Men jeg for min del begynte å gå imot dem, og jeg ble nødt til å føre dem inn i deres fienders land. Kanske deres uomskårende hjerte på den tiden vil ydmyke sig og de på den tiden vil gjøre opp for sin misgjerning. Og jeg skal i sannhet komme i hu, min pakt med Jakob, og også min pakt med Isak, og også min pakt med Abraham skal jeg komme i hu, og landet skal jeg komme i hu.» «Hele tiden forble landet forlatt av dem og holdt på med å gjøre opp for sine sabbater mens det lå øde uten dem, og de på sin side gjorde opp for sin misgjerning fordi, ja, fordi de hadde forkastet mine rettslige avgjørelser, og deres sjeler hadde følt avsky for mine forskrifter. Men til tross for allt dette skal jeg, mens de blir værende i sine fiendes land, visselig ikke forkaste dem eller føle avsky for dem, så jeg utrydder dem og bryter min pakt med dem.» For jeg er Jehova, deres Gud, og jeg vil for deres skyld komme i hupakten med stamfedrene, som jeg førte ut av Egypts land for nasjonenes øyne for å vise mig å være deres Gud. Jeg er Jehova. Dette er de forordninger og rettslige avgjørelser og lover som Jehova ved Moses satte mellom seg og Israels sønner på Sina i fjellet.